Hata kama waishi na mbali na mzazi wako. Yuko nchi nyingine. Wewe uko nchi nyingine. Yuko mtaa mwingine, wewe uko mtaa mwingine. Akal shay. Isipite siku moja auje mpigia simu mzazi sasa alhamdulillah. Isipite siku moja mpigia simu mzazi wako. Vipi leo mwendeleaje huko? Wazima salama. Una neno. Kuna kitu chochote unahitaji kutoka kwangu nikusaidie huko? Wala hata siku moja takwambia nilete kitu mara nyingi atakwambia jazakallahu khairan. Allah, khaira. Allah kuifaa dhikuri yako akufanyie mambo yako sahali duaa yao itakasaanda. Ile, itaka Ile duaa ya wale wazazi waitaka. Na hutapata taabu katika maisha yako. Ama mtu yapita siku ya pita kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne wiki nzima. Ikifika ijumaa ijumaa ama jumapili amkusanyia vitoto vyake vile vya kuudhi vile vya kelele kelele akampekia nyanya yao amweke kule twende vikampigia kelele nyanya huo ndo wema huo huku ndiyo kuunganisha kizazi na kukufanya wampige kelele wampige kelele yule mamae ee. mpaka jiona kimaliza na yeye hakai pale yobwaga iwendwa kisha kija vipa ah, kuchukua watoto wa bebe ninajiona kitoka pale pia kama kumepikwa pikwa vitu pale na nini mama na mimi mpakie hiyo ah ha. jamaa atakutia na imani angalau usiku huo akasema mama leo usipike mimi ndio nitasimamia mimi nitaleta chakula leo usipike mama ama namlete mke wangu leo aje hapa ah ha. ha. ndiyo chance yeye na mkeo kupumzika kule kwao walituvili vichokorochokoro awamwagie mamake awamwagie mamake apige kedele kule huku ndio wema tunawafanyia wazazi wao huu ndio wema mkubwa kisha kiambi vipi wewe usiana na ah mama nakanae vizuri kani mimi nimepelekea watoto kile Ijumaa ah ah ndio wema huu tunawafanyia wazazi wao sasa leo hii ndio hadithi kwa hivyo amuona mzazi wake anapoangusha wale watoto na amuona mzazi wake wakati anapoachukua watoto wake siku moja pingine kwa wiki. Huyu ajiona ni mwema sana kwa mzazi wake. La ilaha illa Allah. Wallahi tuna upungufu mkubwa sana illa min tadarak sanandam tutajuta. Tutajuta wakati tutakapowakosa wazazi wetu.